У голові туманіє, хоч би одненька думка зблиснула, так ні. І раптом на віч бачить батька. Пробуджується радіючи. Батьку! Розплющується і немає батька біля неї на печі. Лиш солов'їна пісня дохлюпує з-надвору, плеще у хаті. Кого ж я кличу, Господи? А за матінкою переставився батько, покликала до себе не зажився без неї на землі. Це ж могилки їхні треба опорядити, барвілком і півниками закричати. І з мороку забуття випливає усміхноне лице, наче то місяць зійшов. Тимко. Тимко слухає і всміхається, мовчить. «Де ж ти ходив так довго?» «Ой, таки прибився до хати!» Розплющується, простягає руку до чоловіка і зникає чоловік, наче його й не було. «Забрали ж тебе, забрали! Куди тебе завезли? Ще живий чи вже й кісточки твої відтліли?» Солов'ї співають у садку під хатою, Мивши і сутінки у хаті. Вже скоро шипки у вікнах Заблищать від золотого сонця. Декля хоче звестись, Спирається на лікоть, Аж лікоть підламується. І вона знову лежить горілиць, Збирається силою. Перепочивши, ще спирається на лікоть, І ще раз лікоть підламується. «Степанку!» – озивається, слухає, чутно дитини. «Степанку, де ти? Поможи матері звестись та злізти з печі. Ти спиш що вже проснувся?» «Лебонь, спить, дитина! Хочу вже пора вставати. Хай би пішов Степанко до річки та й курипку зловив. Не все ж виловили, має щось і водитись у воді». Чи хай би натрапив на гніздо дикої качки в очеретах. «Степанку! Дитину!» І раптом обпікає страшний здогад. А може Степанку так заснув, що вже й не проснеться ніколи? Обпечена страхом, таки зводиться, і випростується на черені. А далі сповзає на долівку. Глина долівка, студенить босі ноги. Текля дивиться на піл. Немає дитини на полу. Немає і на лавці, немає і на скрині. Де ж це, Степанко? Га? Томаніє розумом, нидіє душею. Тупціє на двір. Немає ніде на дворі. Заглядає в комору, немає і в коморі. Ото, поки я вилежувалась на печі, дитина сама вже подалась до ставу або в ліс гайнула. О, Степанко в мене такий, що не сидить, а все гасає, а все старається щось для матері чи для себе. Вдався у батька свого, у тимка. Той теж, бувало, не заспить за і не залежить. Тепляко й біда спиняється коло печі. «Палити чи не палити? А чим я палитиму? А що я варитиму? Нема в хаті борошенця і пилинки. Треба йти в колгост на роботу, може якої шліхти дадуть? Учора ж давали шліхту на буряках». Від спогаду про вчорашню шліхту на буряках текля оживає, розвиднюються думки. «Вчора давали і ниньки дадуть» то треба хоч і збиратися йти в поле, бо ще ж дійти в поле, дорога не близька, поки дошкандибає. А де ложка, а де миска? Бере ложку, бере миску і ховає за пазуху так надійніше. Двері хати залишають відчиненими, бо нема що з хати потягнути злодієм, та й де ж той Степанкове штеться, повинен додому привітись. Солов'ї співають, пахне яблуневим цвітом,